аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за те, що мандруєте разом зі мною сторінками книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Окрема і щира вдячність чудовому перекладачу пані Олені Путій. Української має бути більше. Розділ 21. Зодангський аеророзвідник Під час подорожі до Зоданги мою увагу привернули багато дивних і цікавих визначних пам'яток, і в кількох фермерських будинках, де я зупинявся, я дізнався багато нового і повчального про порядки та звичаї на Барзумі. Вода, яка постачається на ферми Марса, збирається у величезних підземних резервуарах на обох полюсах із сталих льодових шапок, а тоді перекачується довгими трубопроводами до різних населених пунктів. Вздовж обох боків цих трубопроводів і на всю їх довжину розкинулися оброблювані райони. Вони поділені на ділянки приблизно однакового розміру. Кожна із них перебуває під наглядом одного або декількох державних службовців. Замість того, аби затоплювати поверхню полів і таким чином марнувати величезну кількість води шляхом випаровування, цінну рідину подають просто під землю через величезну мережу маленьких труб, підведених просто до коренів рослин. Урожаї на Марсі завжди однакові адже немає ані посухи, ані дощів, ані сильних вітрів, так само, як відсутні комахи чи птахи-шкідники. Під час цієї подорожі я, до речі, вперше скуштував м'ясо від того часу, як залишив землю. Великі, соковиті стейки та відбивні котлети із добре відгодованих на фермах домашніх тварин. Також... Я мав змогу насолодитися соковитими фруктами, овочами, але жоден продукт не був схожий бодай на щось із землі. Кожнісінька рослина, квітка, овоч, тварина були настільки вдосконалені віками ретельного наукового вирощування та розведення, що схожих на них на землі просто не було. Вони блякли у порівнянні із марсіянськими видами. Під час своєї другої зупинки я зустрівся із дуже освіченими людьми із дворянського стану, і під час розмови нам випала нагода поговорити про Геліум. Один із старших чоловіків бував там з дипломатичною місією декілька років тому і з жалем говорив про обставини, які, здавалося, прирекли ці дві країни на вічну війну. «Геліум», – казав він, – «за повним правом може хизуватися найвродливішими жінками Барзума, і серед усіх його скарбів прекрасна донька Морса Каджака Деяторіс є найвишуканішою квіткою». «Більше того», – додав він, – «люди буквально боготворять землю, по якій вона ходить, і від моменту її зникнення під час тієї невдалої експедиції». Весь Геліум занурений у жалобу. Те, що наш правитель напав на небоєздатний флот, коли той повертався до Геліуму, стало його черговою страшною помилкою, яка, боюся, рано чи пізно змусить Зодангу поставити на його місце більш мудру людину. Навіть зараз, хоча наші переможні армії і оточують Геліум, Народ за данги висловлює своє невдоволення, оскільки війна непопулярна, адже вона не ґрунтується на правді чи справедливості. Наші війська просто скористалися відсутністю головного флоту Геліуму, який відправлено на пошуки принцеси, і саме тому ми легко змогли довести це місто до жалюгідного становища. Кажуть... «Місто, здається, впродовж декількох наступних проходжень дальнього місяця». «А яка, на вашу думку, доля могла спіткати принцесу Дею Торіс? запитав я якомога байдужішим тоном. «Ну, вона мертва», – сказав він. «Про це стало відомо від зеленого воїна, якого нещодавно захопили наші війська на півдні. Вона втекла від орд Таркітів, з дивною істотою з іншого світу, але втекла тільки для того, аби загинути від рук вархунійців. Їхніх тоатів віднайшли блукаючими на дні моря, а неподалік були виявлені докази кривавої сутички. Хоча ця інформація мене нічим не заспокоювала, вона так само й не була остаточним доказом смерті Деї Торіс, тому я вирішив докласти максимум зусиль, аби дістатися Геліуму якомога швидше і повідомити Тардоса Морса про можливе місце знаходження його онуки, ну, наскільки це було в моїх силах. Через десять днів після того, як я залишив трьох братів Пторів, я прибув до Заданги. З тієї миті, як я зв'язався із червоними мешканцями Марса, я помітив, що вула привертає до мене надто багато небажаної уваги, оскільки ця величезна тварина належала до виду, який червоні люди ніколи не одомашнювали. Аби вам було краще зрозуміло, я поясню так. Якби хтось прогулявся Бродвеєм із нумідійським левом, який ходив би за ним по п'ятах, то ефект був би дещо схожим на той, який справив я якби увійшов до Зоданги із вулою. Сама тільки думка про розлуку із вірним другом викликала у мене такий жаль і щирий смуток, що я відкладав це рішення доти, доки ми не опинилися просто біля міських воріт. Але потім, врешті-решт, ми вимушені були розлучитися. Якби на карту не було поставлено нічого, окрім моєї власної безпеки чи комфорту, то жоден аргумент не змусив би мене відвернутися від цієї єдиної істоти на барзумі, яка ніколи не вагалася виявляти до мене свою прихильність та відданість. Але оскільки я із радістю віддав би власне життя заради служіння тій, у пошуках якої збирався кинути виклик невідомим небезпекам цього таємничого міста, то я не міг дозволити аби навіть мої переживання за життя вули загрожували успіху мого задуму, не кажучи вже про його хвилинне щастя. Адже я не сумнівався, він швидко про мене забуде. І тому я швидко попрощався із бідною твариною, пообіцявши йому, однак, що коли я успішно переживу свою пригоду, то якимось чином знайду спосіб його розшукати». Здавалося, він мене повністю зрозумів, і коли я показав йому назад у бік Тарка, він із сумом відвернувся. Я не міг дивитися, як він йде, тому рішуче повернувся обличчям до заданги і з тугою в серці рушив до її похмурих стін. Лист, який я отримав від Пторів, дозволив мені одразу увійти до величезного обнесеного муром міста. Було ще дуже рано, вулиці були практично безлюдними. Житлові будинки, підняті високо на металевих колонах, нагадували величезні шпаківні, а самі опори виглядали як сталеві стовбури дерев. Магазини, як правило, не були підняті із землі, а їх двері не були забиті чи загороджені оскільки крадіжки на барзумі майже не зустрічаються. Єдине, що є постійним страхом барзумців, то це вбивства. І саме тому їх будинки вночі або у часи небезпеки підіймаються високо над землею. Брати Птори дали мені чіткі вказівки, як дістатися до тієї частини міста, де я міг знайти житло, і бути поряд із офісами урядових агентів, яким були адресовані рекомендаційні листи, щоб вони їх мені дали. Мій шлях вів до центральної площі або ж Майдану, що є характерною рисою усіх марсіянських міст. Площа Зоданги займає десь квадратну милю. Вона оточена палацами джеддака, джедів та інших членів королівської родини – і шляхти за данги. ну а також головними громадськими будівлями, кафе та магазинами. Під час того, як я перетинав величезну площу, вражений та захоплений чудовою архітектурою та розкішу яскраво-червоної рослинності, яка встеляла широкі газони, я помітив червоного марсіянина, який швидко йшов до мене із однієї з алей. Він не звернув на мене жодної уваги. Але коли він опинився поруч, я його впізнав і, повернувшись, поклав руку на плече, гукнувши. «Каор Кантоскан!» – він блискавично обернувся, і перша, ніж я встиг опустити руку з його плеча, вістря його довгого меча опинилося біля моїх грудей. «Хто ти?» – прогарчав він, а потім, коли стрибок назад віддалив мене від нього на п'ятдесят футів, він опустив вістря до землі і вигукнув, сміючись. «Ха -ха, кращої відповіді мені не треба, адже на усьому барзумі є тільки одна людина, яка може стрибати, немов гумовий м'яч. Заради матері дальнього місяця, Джона Картера, як ти сюди потрапив, і невже ти став Дарсіном, що можеш змінювати свій колір за бажанням? Знаєш, ти трохи налякав мене, мій друже, – продовжив він після того, як я коротко описав свої пригоди і змиті розлуки з ним на арені Вархунійців. Якби моє ім'я і те, звідки я, було відоме зонангійцям, я б незабаром вже сидів на берегах загубленого моря Коруса зі своїми шанованими покійними предками. Я тут в інтересах Тардоса Морса, Джедда Кагеліуму. Я хочу дізнатися місце знаходження Деїторіс, нашої принцеси. Саптан, принц Зоданге, сховав її у місті, бо шалено закохався у неї. Його батько Танкосіс, Джеддак Зоданге, зробив її згоду на шлюб зі своїм сином ціною миру між нашими країнами. Але Тардос Морс ніколи не погодиться на такі вимоги і уже передав звістку, що він та всі його люди краще побачать мертве обличчя своєї принцеси, аніж побачать її одруженою із кимось, кого вона обрала не сама. І ще передав, що він особисто волів би краще бути поглиненим попелом палаючого геліуму, аніж об'єднати метал свого дому із металом Тана Косіса». Його відповідь була найсмертельнішою образою, яку він міг завдати Тану Косісу та Зонангійцям. Але народ любить його, любить навіть за це, і його підтримка у Геліумі сьогодні більша, ніж будь-коли. «Я вже тут три дні», – продовжив Кантоскан, – «але й досі не знайшов, де утримують Деюторіс. Сьогодні?» Я приєднуюся до Зодангійського флоту як аеророзвідник. Сподіваюся, бодай таким чином здобути довіру Сабатана, принца, який командує цим підрозділом флоту, і таким чином я зможу дізнатися місце знаходження Дейторіс. Я радий, що ти тут, Джоне Картере, тому що я знаю твою вірність моїй принцесі, а отже вдвох, «Ми зможемо зробити значно більше, аніж я один». Площа тим часом почала заповнюватися людьми, які йшли, приходили, займалися своїми щоденними побутовими справами. Магазини відкривалися, кафе наповнювалися ранковими відвідувачами. Канто Кант привів мене до одного із цих розкішних закладів харчування – де обслуговування велося виключно механічними пристроями. До їжі ніхто не торкався від тієї миті, як вона потрапляла до будівлі у сирому вигляді, аж доки не з'являлася гарячою та смачною на столиках перед гостями, відповідно до тих замовлень, що були зроблені за допомогою натискання маленьких кнопок, які відповідали бажаним стравам з меню. Після сніданку Кантос Кан взяв мене із собою до штабу аеророзвідки і, представивши своєму начальнику, попросив зарахувати до складу корпусу. Згідно зі звичаєм, потрібен був іспит, але Кантос Кан сказав мені не перейматися, оскільки він сам подбає про цю частину справи. Він подбав про це, коли віддав запит на іспит відповідному офіцеру і назвався... Джоном Картером. «Ця хитрість буде викрита пізніше», – весело пояснив він, – «коли перевірять мою вагу, зріст та інші особисті дані. Але мене декілька місяців, перш ніж це буде зроблено, а наша місія буде уже виконана, ну або ж зазнає невдачі задовго до того часу». Таким чином Кантос Кан пішов здавати екзамен замість мене. Наступні декілька днів він навчав мене тонкощів керування та ремонту цих вишуканих маленьких апаратів, які марсіяни використовують для польотів. Корпус одномісного літального апарату має довжину близько 15 футів, ширину 2 фути і товщину 3 дюйми. Він звужується до точки на обох кінцях. «Пілот?» Сидить зверху на сидінні, розташованому над маленьким безшумним радієвим двигуном Те, що дозволяє апарату літати, знаходиться всередині тонких металевих стінок корпусу І містить восьмий барзумський промінь, або ж промінь рушійної сили, як його можна назвати, зважаючи на властивості Цей промінь так само, як і дев'ятий, невідомий на Землі але марсіяни відкрили, що він є невід'ємною складовою усього світла, незалежно від джерела його походження. Вони дізналися, що саме сонячний восьмий промінь рухає світло Сонця до різних планет, і що саме власний восьмий промінь кожної планети відбиває або ж рухає отримане таким чином світло назад у космос. Отож, сонячний восьмий промінь, Поглинався би поверхнею Барзума, якби Барзумський восьмий промінь не прагнув виштовхнути світло із Марса в космос. Він постійно витікає із планети, утворюючи силу, яка протидіє гравітації, і якщо цю силу опанувати, то вона здатна підняти величезну вагу із землі. Саме цей промінь і дозволив марсіянам настільки вдосконалити авіацію що бойові кораблі, значно важчі за все, що відомо на Землі, плавають і легко летять крізь розріджене повітря Барзума, немов іграшкові повітряні кульки у щільній атмосфері Землі. У перші роки після відкриття цього променя відбулося дуже багато незрозумілих аварій, перше ніж марсіани навчилися вимірювати і контролювати його неймовірну силу. Якось приблизно 900 років тому перший великий бойовий корабель, побудований з резервуарами для восьмого променя, був завантажений надто великою їх кількістю. Він відплив тоді із геліуму, маючи на своєму борту 500 солдатів та офіцерів. Відплив, аби ніколи більше не повернутися. Рушійна сила була настільки великою, що відштовхнула корабель від планети далеко в космос, де його і досі можна побачити за допомогою потужних телескопів. Він мчить небесами за 10 тисяч миль від Марса. Маленький крихітний супутник, який обертається навколо Барзума до кінця часів. Минуло чотири дні після мого прибуття до Зоданги. І я здійснив свій перший політ, в результаті якого отримав підвищення, що передбачало надання мені апартаментів у палаці Тана Косіна. Піднявшись над містом, я зробив кілька кіл, як робив Кантоскан, а потім, розігнавши мій двигун на повну потужність, помчав на шаленій швидкості на південь, вздовж одного із великих водних шляхів, які йдуть до Зоданги з того напрямку. Пролетівши, можливо, мель двісті, менш ніж за годину, я побачив раптом далеко внизу групу із трьох зелених воїнів, які мчали шалено до маленької пішої фігури, яка, здавалось, намагалася дістатися меж одного із огороджених стінами полів. Швидко опустивши свою машину до них, я зробив над ними коло і незабаром побачив, що об'єктом їхнього переслідування був червоний марсіянин, одягнений у металевий одяг розвідувальної ескадрильї, до якої був приписаний і я. Трохи віддалік лежав його крихітний літальний апарат, оточений інструментами, якими він, вочевидь, лагодив якусь несправність, коли його зненацька застали зелені воїни. До речі, вони були уже майже біля нього. Їхні стрімкі скакуни наздоганяли маленьку, порівняно із ними фігурку з шаленою швидкістю. Зелені воїни вже нахилилися на правий бік, тримаючи свої величезні списа із металевими вістрями, і, здавалося, кожен прагне першим проштрикнути бідолашного Задангійця цієї жмиті. І ще хвилина, і доля б його була вирішена, якби не моє вчасне втручання. На шаленій швидкості я помчав просто на воїнів і скоро їх наздогнав. А тоді, не збавляючи швидкості, я протаранив найближчого носом свого маленького літального апарату просто поміж лопаток. Сила удару була такою, що могла би пробити дюйми твердої сталі. Отож, обезголовлене тіло ворога підкинуло у повітря над його тоатом, а після падіння... Тіло його розпласталося на моху. Верхові тварини двох інших воїнів із жахливим вереском розвернулися і помчали у протилежному напрямку. Зменшивши швидкість, я зробив коло і приземлився біля ошалешеного зодангійця. Він гаряче подякував мені за своєчасну допомогу і пообіцяв, що мій сьогоднішній вчинок отримає заслужену винагороду, Адже врятував я нікого іншого, як кузена Джедда Казоданги. Ми не витрачали часу на розмови, оскільки добре знали, воїни обов'язково повернуться, щойно знову матимуть контроль над своїми верховими тваринами. Ми поспішили до його пошкодженої машини. Далі доклали максимум зусиль, аби завершити необхідний ремонт, і ми вже майже закінчили – коли побачили, як двоє зелених монстрів повертаються, мчучись до нас на шаленій швидкості. Та коли вони наблизилися на відстань сотню ярдів, їх тоати знову стали некерованими і категорично відмовилися рухатися далі у напрямку літального апарату, який їх так налякав. Зрештою, зелені марсіяни спішилися і, залишивши своїх тварин, Рушили до нас пішки, оголивши довгі мечі. Я пішов на зустріч більшому воїну, сказавши задангцю робити із іншим все, що він тільки зможе. Майже без зусиль впоравшись зі своїм супротивником, як це тепер стало для мене звичним завдяки численним тренуванням, я швидко повернувся до свого нового знайомого і знайшов його у дійсно відчайдушному становищі. Він був поранений, лежав на землі, а величезна нога його супротивника чавила на горло. Довгий меч було вже піднято для останнього удару. Тому одним стрибком я подолав 50 футів, які розділяли нас, і вістрям свого меча проштрикнув тіло зеленого воїна наскрізь. Його меч безпорадно встромився у землю, а сам він без звалився поруч із Зодангійцем. Швидкий огляд останнього не виявив смертельних порамень. Отож, після короткого відпочинку він заявив, що почувається здатним здійснити зворотню подорож. Однак, казав він, йому доведеться пілотувати власний літальний апарат, оскільки ці тендітні судна – не призначені для перевезення більше, ніж однієї особи. Швидко завершивши ремонт, ми разом піднялися у тихе безхмарне марсіанське небо, а тоді на величезній швидкості і без подальших пригод повернулися до Зоданге. Наблизившись до міста, ми побачили величезне скупчення цивільних та військових, які зібралися на рівнині перед містом. «Небо було чорним від військових кораблів, а також приватних і громадських прогулянкових літальних апаратів, над якими майоріли довгі стрічки із яскравого шовку, прапори та знамена, що мали чудернацьке і мальовниче оформлення. Врятований мною новий знайомець подав мені знак, аби я зменшив швидкість і, повівши свою машину поруч із моєю, Запропонував полетіти і поспостерігати за церемонією, яка, за його словами, проводилася із метою нагородження окремих офіцерів та солдатів за хоробрість, а також інші видатні подвиги. Потім він розгорнув маленький прапор. Він означав, що на його літальному апараті перебуває член королівської родини Зоданги. І разом... Ми проклали собі шлях крізь лабіринт низьких повітряних кораблів, аж поки не зависли просто над Джеддаком Зоданги та його свитою. Усі вони сиділи верхи на невеличких свійських тоатах червоних марсіян. Їхнє спорядження та оздоблення були прикрашені такою кількістю яскравого і різнобарвного пір'я, що я був просто вражений разючою схожістю цього зібрання із ватагою червоних індіанців з моєї рідної землі. Один зі свити звернув увагу Тана Косіса на присутність мого компаньону над ним. Правитель помахом руки наказав йому спуститися. Поки вони чекали, доки війська займуть позиції перед Джеддаком, його кузин про щось серйозно із ним розмовляв. «Джеддак та його офіцери час від часу кидали на мене погляд. Я не чув їхньої розмови, і незабаром вона припинилася. Всі вони спішилися, оскільки останній загін вишикувався перед своїм імператором. Член штабу рушив у бік військ і, назвавши ім'я солдата, наказував йому вийти вперед. Далі... Офіцер розповідав про героїчний вчинок, який здобув схвалення Джеддака, а потім підійшов і надягнув металеву прикрасу на ліву руку щасливчика. Десятьох уже нагородили, коли несподівано помічник вигукнув. «Джан Картер, аеророзвідка!» Ніколи у своєму житті я не був настільки здивований. Але звичка до військової дисципліни лишилася в мені. Я легко опустив свою маленьку машину на землю і рушив вперед пішки, тому що, бачив, так само робили і інші. Коли я зупинився перед офіцером, він звернувся до мене гучним голосом, який чули всі – і глядачі, і війська. «Джоне Картере! На знак визнання, – казав він, – Твоєї надзвичайної хоробрості та майстерності у захисті родича Джеддака Тана Косіса та одноосібному подоланні трьох зелених воїнів, Джеддак із задоволенням нагороджує тебе своїм знаком пошани. А далі Тан Косіс підійшов до мене і, вдягнувши мені, прикрасу промовив. Мій кузен розповів подробиці твого дивовижного подвигу. Він, здається, майже неймовірним. Тож я й подумав, якщо вже ти так добре захистив родича Джедака, то настільки ж добре можеш захистити і самого Джедака. І з цієї миті ти призначаєшся подваром варти. Надалі будеш мешкати у моєму палаці. Я подякував Джеддаку за довіру і за його наказом приєднався до свити. Після доволі тривалої церемонії я повернув свою машину на її місце на даху казарм аеророзвідників, а тоді, разом з охоронцем, який повинен був мене провести, з'явився для представлення відповідальному «За палац Джеддака». Розділ 22. Я знаходжу Дею Торіс. Мажордом, якому я доповідав, отримав інструкції залишити мене поруч із високопоставленою особою. Джеддакам завжди під час війни загрожує вбивство, адже правило на війні усі засоби добрі – здається, становить усю етику марсіянських конфліктів. Тому мажордом негайно провів мене до покоїв, де тоді перебував Тан Косіс. Правитель розмовляв зі своїм сином, Сабом Таном, а також декількома придворними свого дому, тому він і не помітив моєї появи. Стіни покоїв Джеддака були повністю завішані розкішними гобеленами – які приховували будь-які вікна або ж двері, що могли бути у них. Кімната освітлювалася променями сонячного світла, яким чином вони були ув'язнені між стелою кімнати і підвісною стелою, схоже із матового скла, розташованою декількома дюймами нижче. Мій провідник відсунув один із гобеленів, відкривши прохід, який огинав кімнату між завісами та стінами покоїв. Він сказав, що я повинен лишатися всередині цього проходу, доки танкосіс перебуватиме в кімнаті. Коли він вийде, я маю йти за ним. Моїм єдиним обов'язком було охороняти правителя і при цьому якомога менше потрапляти на очі. Через чотири години мене повинні були замінити». Після цього мажордом покинув мене. Тканина тих гобеленів була дивовижною. З одного боку вона виглядала щільною та непроникною, але із своєї схованки я міг так само легко спостерігати за всім, що відбувалося у кімнаті, якби жодного гобелена взагалі не існувало. Тільки-но я зайняв свою позицію, як Гобелен на протилежному кінці кімнати розсунувся, і увійшли четверо охоронців із варти, що оточували жіночу постать. Коли вони наблизилися до Тана Косіса, вартові розступилися, і я побачив, як просто перед Джеддаком, не більш як за десять футів від мене, із сяючою посмішкою на прекрасному обличчі стояла Дея Торіс. Саптан, принц Зоданге, рушив їй назустріч, і вони, тримаючись за руки, підійшли ближче до Джедака. Танкосіс здивовано підняв голову і, підвівшись, привітав її. «Який дивній примсі я завдячую візитом принцеси Геліума, яка всього два дні тому запевняла мене, «Що краще б подобала Тала Хаджуса, зеленого марсіанина старка, аніж мого сина?» Деяторіс тільки ширше всміхнулася, від чого біля куточків її рота з'явилися грейливі ямочки, а тоді відповіла. «Споконвіку на барзумі жінка мала право змінювати свою думку і на власний розсуд приховувати свої почуття». «Пробач мене, як пробачив мене твій син. Два дні тому я не була впевнена у його коханні до мене, але не тепер. Тому я прийшла благати тебе забути мої необдумані слова і прийняти запевнення принцеси Геліума у тому, що коли настане час, вона вийде заміж за Сабатана, Тана, принца Зоданги». «Ну що ж?» «Я радий, що ти так вирішила», – відповів Танкосіс. «Я зовсім не прагну продовжувати війну із народом Геліума. Твоя обіцянка буде записана та проголошена моєму народу негайно». «Було би краще Тане Косісе», – перебила його Торіс, «аби проголошення зачекало на закінчення цієї війни. Це справді виглядало б дивно для мого народу та й для твого». Якби принцеса Гелюма віддала себе ворогу своєї країни просто посередині бойових дій. А хіба війну не можна закінчити одразу? заговорив раптом саптан. Для того, аби настав мир, потрібне лише слово тана Косіса. Скажи, батьку, скажи слово, яке прискорить моє щастя, і покладе край цьому нікому не потрібному розбрату. Подивимось сказав Танкосіс, подивимось, як сприйме народ Геліум мамир. Я принаймні їм його запропоную. Надалі Деяторіс після кількох слів повернулася і залишила покої у супроводі тих самих охоронців. Всі мої недовгі мрії про щастя розбилися об реальність. Жінка, за яку я ладен був віддати життя, і з чиїх вуст я зовсім нещодавно чув зізнання у коханні до мене, легко забула про моє існування і з посмішкою віддавала себе синові найзапеклішого ворога її народу. Ошелешаний, хоч я і чув все це на власні вуха, проте не міг повірити. Потрібно було знайти її покої та змусити повторити цю жорстоку правду наодинці зі мною, перша, ніж я міг би у це повірити. Тому я залишив свій пост і поспішив коридором за гобеленами до дверей, якими вона вийшла із кімнати. Тихо прослизнувши через цей отвір, я опинився у лабіринті з вивезтих коридорів, які розгалужувалися та повертали у різних напрямках. Стрімко біжучи то одним, то іншим, я доволі швидко заблукав і, задихавшись, став біля стіни. Аж раптом почув голоси поруч. Вочевидь, вони лунали з протилежного боку стіни, до якої я притулився. Незабаром я розпізнав серед них голос Деї Торіс. Я не міг розібрати слів, але я знав, помилитися у голосі було неможливо. Зробивши декілька кроків, я виявив раптом іще один коридор, в кінці якого були двері. Я сміливо рушив вперед і штовхнув ті двері, але опинився в маленькому передпокої, де знаходилися четверо охоронців, які супроводжували принцесу раніше. Один із них миттєво піднявся і звернувся до мене, питаючи про суть моєї справи. «Я від Тана Косіса», – відповів я і я бажаю порозмовляти наодинці із Деєю Торіс, принцесою Геліуму». «А де твоя перепустка?» – запитав мене той хлопець. Я не знав, що він має на увазі, але відповів, що я є членом Варти, і, не чекаючи на його відповідь, рушив до протилежних дверей перед покою, за якими я чув голос Деї Торіс. «Але це не було настільки легко». Охоронець заступив мені дорогу і сказав, «Ніхто не приходить від Танакосіса, не маючи перепустки або ж пароля. Ти повинен надати мені одне або інше, перше, ніж зможеш пройти». «Єдина перепустка, яка потрібна мені, мій друже, аби увійти, куди я захочу, висить у мене на боці», – відповів я йому, постукавши по руків'ю довгого меча. «Ти пропустиш мене із миром чи ні?» У відповідь юнак вихопив свого меча та гукнув іншим, аби вони приєднувалися до нього. Таким чином, за мить, усі четверо охоронців принцеси стояли з оголеною зброєю, перегороджуючи мені подальший шлях. «Ти тут не за наказом, Косіса, крикнув той, який розмовляв зі мною вперше. «І ти...» Не тільки не увійдеш до покоїв принцеси Геліуму, але й повернешся до Тана Косіса під вартою, аби пояснити цю необґрунтовану зухвалість. Кидай свій меч і не сподівайся подолати нас чотирьох, додав він із похмурою посмішкою. Моєю відповіддю був швидкий випад, який залишив мені тільки трьох супротивників. Та можу вас запевнити, вони були гідними мого металу. Невдовзі вони притисли мене до стіни, змусивши битися за своє життя. Поступово я пробирався, заткуючи до кутка кімнати, де міг би примусити їх наближатися до мене по одному, і так ми билися більше двадцяти хвилин. Дзвін Сталі створив у маленькій кімнаті справжній бедлам. На цей галас із дверей своїх покоїв визирнула Деяторіс. Вона стояла так впродовж усієї сутички разом із Солою, яка визирала за її плеча. Обличчя Деїторіс було кам'яним і безпристрасним, тому я розумів, ані вона, ані Сола мене не впізнали. Врешті-решт мій вдалий випад звалив і другого охоронця. І тоді, маючи тільки двох супроти себе, я змінив тактику, і кинувся на них, використовуючи той стиль бою, який приніс мені багато перемог. Третій упав за десять секунд після другого, а останній лежав мертвим на кривавій підлозі ще через декілька хвилин. Це були хоробрі чоловіки і благородні бійці, і мені було боляче від того, що я змушений був їх убити. Але я з радістю знелюднив би увесь барзум, Якби зміг таким чином дістатися до моєї деїторіс. Заховавши свій закривавлений меч, я рушив до моєї марсіянської принцеси, яка все ще мовчки дивилася на мене, вочевидь, не впізнаючи. Хто ти за Дангійцю? прошепотіла вона. Ти ще один ворог, який переслідує мене у моєму нещасті? Я, друг, відповів я. І колись, дорогий друг. «Ніхто із друзів принцеси Геліуму не носить такий метал», – відповіла вона. «Але голос. Я чула його раніше. Цього не може бути. Ні, він мертвий». «Але це так, моя принцесо. Я не хто інший, як Джон Картер», – промовив я. «Хіба ти не впізнаєш навіть крізь фарбу та дивний метал», «Серце твого вождя!» Коли я підійшов до неї ближче, вона кинулася до мене із простягнутими руками, але тільки я торкнувся до неї, аби обійняти, вона відсахнулася із тремтінням і тихим стогоном страждання. «Занадто пізно! Занадто пізно!» зі скорботою промовила вона. «О, вождю мій, я вважала тебе мертвим!» Якби ти тільки повернувся, бодай, на одну годину раніше, але тепер це надто пізно. Надто пізно. «Що ти маєш на увазі, Деяторіс?» – скрикнув я. «Що ти не обіцяла б себе Зоданкському принцу, якби знала, що я живий?» «Ти що, гадаєш, я могла б віддати своє серце тобі, Джоне Картера, а потім відразу ж іншому?» «Я гадала серце твоє». Оховане разом із твоїм прахом у ямах Вархуна. Тому сьогодні я обіцяла своє тіло іншому, аби врятувати мій народ від прокляття переможного зоданкського війська. Але ж я не мертвий, моя принцесо. Я прийшов забрати тебе, і вся зоданга не зможе мені у цьому перешкодити. Занадто пізно, Джоне Картер. Моя обіцянка вже дана» а на Барзумі це остаточно. Всі церемонії, які відбудуться пізніше, це тільки безглузді формальності. Вони не роблять факт одруження більш явним, так само як похоронна процесія Джеддака не ставить на ньому печатку смерті знову. Я уже майже заміжня Джоне Картера. Більше ти не можеш називати мене своєю принцесою, і більше ти не мій вождь. Я мало знаю про ваші звичаї тут, на Барзумі, деє Торіс, але я знаю інше. Я кохаю тебе, і якщо твої останні слова, які ти сказала мені того дня, коли орди варху мамчали на нас, були правдиві, то жоден інший чоловік ніколи і ні за що не зможе називати тебе своєю нареченою». «Так думала тоді, моя принцесо, і так ти думаєш досі. Скажи мені, що це правда!» «Я дійсно так думала, Джона Картере!» – прошепотіла вона. «Але зараз я не можу це повторити, тому що віддала себе іншому. Ох, якби ж ти тільки знав наші звичаї, мій друже!» – продовжувала вона, ніби розмовляючи сама до себе. «Обіцянка від мене могла б бути твоєю багато місяців тому, і тоді ти міг би заявити про свої права на мене перед усіма іншими. Це могло б означати падіння Геліуму, але я віддала б усю імперію за мого таркійського вождя». А тоді, припинивши говорити до себе, вона знову звернулася до мене. «Ти пам'ятаєш ту ніч, коли ти мене образив?» Ти назвав мене своєю принцесою, не попросивши моєї руки, а потім хвалився, що бився за мене. Ти не знав, і я не повинна була ображатися, тепер я це розумію. Ніхто не пояснював тобі цього, а я і не змогла б. На Барзумі у містах червоних людей є різне ставлення до жінок. За одних жінок б'ються, аби потім попросити їх руки». За інших теж б'ються, але як за військовий трофей, тому їм ніколи не освічуються. Коли чоловік здобуває жінку, він може звертатися до неї як до своєї принцеси, або ж використовувати будь-яке інше звернення, яке означає, що вона належить йому. «Ти бився за мене, але ніколи не просив моєї руки». І тому, коли ти назвав мене своєю принцесою, розумієш, вона заткнулася. Мені було боляче, адже саме тоді, Джоне Картере, я не відштовхнула тебе, як повинна була б зробити. Поки ти не погіршив своє становище вдвічі, глузуючи із того, що здобув мене у бою. «Я не маю зараз за це вибачатися, Деєторіс», – вигукнув я. «Ти сама розумієш, моя провина полягала тільки у незнанні ваших барзумських звичаїв. Те, чого я не зробив тоді, бо був впевнений, що моє прохання ти сприймеш як зухвале і небажане, я роблю зараз, Торіс. Я прошу тебе стати моєю дружиною і клянуся кров'ю вірджинського воїна, яка тече у моїх жилах, ти нею станеш». «Ні». «Ні, Джоне Картере, все це марно!» – безнадійно скрикнула вона. «Я ніколи не зможу бути твоєю, доки живий Саптан!» «Ну що ж, ти підписала йому смертний вирок, моя принцесо! Саптан помре!» «Це також нічого не виправить!» – поквапилася пояснити вона. «Я не можу вийти заміж за того, хто уб'є мого чоловіка, навіть...» При самообороні. Це звичай. На Барсумі нами керують звичаї. Все марно, мій друже. Ти мусиш розділити цей смуток разом зі мною. Принаймні, хоч це буде у нас спільним. Це, а також пам'ять про ті недовгі дні серед таркійців. Тепер ти маєш іти, і більше ніколи не шукати зустрічі зі мною. Прощавай, мій колишній вождю. Розчарований та пригнічений, я вийшов із кімнати, але я не зневірився і ніколи б не визнав, що Деяторіс втрачена для мене назавжди, доки справжня церемонія не відбудеться. Блукаючи коридорами, я так само заплутався у лабіринті з вивестих проходів, як і раніше, перша, ніж віднайшов покої Деяторіс. Я розумів, Єдина моя надія полягає у втечі із міста Зоданги, адже смерть чотирьох охоронців потрібно буде якось пояснити, і оскільки я не міг би повернутися на свій пост без провідника, підозра безперечно впаде на мене. Щойно хтось побачить, як я безцільно облукаю палацом. За який час я натрапив на гвинтові сходи, що вели додолу тож спустився ними на декілька поверхів нижче, аж доки не дістався до дверей великої кімнати, де знаходилося декілька охоронців. Стіни цієї кімнати також були завішані прозорими з одного боку гобеленами, за якими я й сховався ніким не помічений. Розмова охоронців була загальною і не викликала у мене цікавості, але так тривало, доки у кімнату не зайшов офіцер, і не наказав чотирьом чоловікам змінити варту, яка охороняє принцесу Геліуму. Тепер я знав точно, що у мене почнуться серйозні проблеми. Вони дійсно все з'ясували швидко. Аж надто швидко, адже здавалося, ледь-ледь загін залишив караульну кімнату, як один із воїнів знову забіг за Хеканем та галасуючи, що вони знайшли усіх своїх чотирьох товаришів, Зарубаними у передпокої принцеси. Замить весь палац наповнився людьми. Охоронці, офіцери, слуги, раби – усі бігали галасливо коридорами і покоями, передаючи повідомлення та накази і шукаючи сліди вбивці. Це була дуже гарна нагода, і я скористався нею, якою б мізерною вона не здавалася. Адже коли декілька солдатів поспіхом пройшли повз мою схованку, я вийшов і рушив за ними лабіринтами палацу, аж доки, проходячи через величезну залу, я не побачив благословенне денне світло, яке линуло крізь ряд великих вікон. Тут я залишив своїх провідників і, підкравшись до найближчого вікна, почав шукати шлях до втечі. Вікна виходили на широкий балкон, з якого відкривався вид на один із широких проспектів Зоданге. Земля була приблизно за 30 футів. На такій самій відстані від будівлі була стіна за вишки 20 футів, збудована із полірованого скла завтовшки близько фута. Для червоного марсіянина втеча цим шляхом здавалася б неможливою, але для мене із з моєю за мною силою та спритністю це здавалося цілком здійсненним. Єдине, чого я остерігався, то це бути виявленим до настання темряви, оскільки я не міг стрибати серед яскравого дня, коли двір внизу і проспект за ним були переповнені Дангійцями. Відповідно, я почав шукати схованку, і зрештою випадково знайшов її, Всередині величезної підвісної прикраси, яка гойдалася на сцені зали приблизно за десять футів від підлоги. Я легко стрибнув у цю об'ємну чашоподібну вазу і ледь вмостився всередині, як почув, що до кімнати заходять декілька людей. Група зупинилася точнісінько під моїм сховком, тож я міг чітко чути кожне їхнє слово. «Це робота геліумців!» – промовив один із чоловіків. «Так, отже, Даку! Але як їм вдалося потрапити до палацу? Я міг би повірити, що навіть за такої гарної охорони твоїх вартових один ворог міг би дістатися внутрішніх покоїв. Але як загін із шести чи восьми бійців міг би зробити це непоміченим? Це для мене незрозуміло. Однак незабаром ми дізнаємось». Бо ось іде королівський медіум. До групи підійшов іще один чоловік. Після офіційного привітання зі своїм правителем він промовив. «О, могутній Джеддаку, дивну історію я прочитав у мертвому розумі твоїх вірних охоронців. І Я дізнався, що вони загинули від рук не загону бійців, а одного, єдиного супротивника». Він зробив паузу, аби дати своїм слухачам усвідомити усю вагу цієї заяви, але її не сприйняли серйозно, про що свідчив нетерплячий та недовірливий вигук, який зірвався із вуста на Косіса. «Що за казки ти мені розповідаєш, Натане!» – скрикнув він. «Це правда, мій джеддаку!» – відповів медіум. Фактично всі такі враження були чітко закарбовані у мозку кожного з чотирьох охоронців. Їх супротивник був дуже високою людиною, одягнений в метал одного із ваших власних охоронців, а от його бойові здібності були майже неймовірними, оскільки він чесно бився проти всіх чотирьох, і переміг їх своєю неперевершеною майстерністю над людською силою та витривалістю. Хоча він і носив метал зоданги мій джеддаку, але такої людини ніколи раніше не бачили ані в цій, ані в жодній із інших країн на Барзумі. Тим часом, продовжував медіум. Розум принцеси Геліуму, який я досліджував, коли допитував її, залишився для мене чистим аркушем. Вона бездоганно контролює свій розум, і я не зміг прочитати із нього ані краплини. Вона сказала, що стала свідком частини сутички, і коли подивилася, то бачила тільки одну людину, яка билася із охоронцями. Людину, яку вона ніколи раніше не бачила. «А де мій нещодавний рятівник?» – сказав хтось інший із присутніх, і я негайно впізнав голос кузена Тана Косіса, якого я врятував від зелених воїнів. «Присягаюся металом мого першого пращура», – продовжував він. «Цей опис ідеально йому підходить, особливо щодо його бойових здібностей». «Де цей чоловік?» – заукав Тан Косіс. «Негайно приведіть його до мене». Що ти про нього знаєш, кузене? Тепер, коли я про це думаю, мені здається дивним, що у Заданзі міг бути такий воїн, імені якого ми не знали аж до сьогодні. І ім'я його теж дивне. Джон Картер. Хто взагалі, коли чув таке ім'я на Барзумі? Незабаром Джеддака повідомили, що мене ніде не можуть знайти, ані в палаці ані у моїй колишній кімнаті в казармах ескадрилії аеророзвідників. Вони знайшли та допитали Кантоса Кана, але він нічого не знав про моє місцезнаходження, а щодо мого минулого він сказав, що знає так само мало, оскільки зустрів мене зовсім нещодавно, коли перебував разом зі мною у полоні у Верхунійців». «Не спускайте очей із цього», – сказав Танкосіс. Він теж явно чужак, і цілком можливо, вони обидва родом із Геліуму, а де один, там рано чи пізно ми знайдемо іншого. Помножте повітряний патруль вчетверо, і нехай кожна людина, яка лишає місто повітрям або землею, піддається якнайсуворішій перевірці. Цієї миті увійшов іще один посланиць, із повідомленням про те, що я все ще перебуваю у стінах палацу. Дуже ретельно перевірено схожість кожної людини, яка сьогодні заходила або ж виходила з території палацу, резюмував той, що прийшов. Жоден не відповідає зовнішності цього нового підвара охорони, а щодо нього є запис тільки про вхід. Ну що ж, тоді ми незабаром його знайдемо. Задоволено прокоментував Танкосіс. А тим часом ми відправимося до покоїв принцеси Геліуму і допитаємо її щодо цієї справи. Можливо, вона знає більше, ніж вважала за потрібно розповісти тобі нотане. Хадіма. І вони залишили залу, оскільки на вулиці вже смеркалося. Я легко вислизнув зі своєї схованки і поспішив до балкона. Навколо було небагато людей, тому я дочекався миті, коли всі розійдуться, а тоді швидко стрибнув на верхівку скляної стіни навпроти. Вже звідти я перестрибнув на проспект поза межами території палацу. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергову частину книги Едгара Райза Бароуза Принцеса Марса. Дякую пані Олені Путій за чудовий переклад українською. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Користайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Байміа чи Патреон у описі до цього відео. Втім, не забуваємо, що найголовніше – це підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося, друзі, у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.